könyvek könyvét, a Józsói könyvének 18. fejezeténél. Itt fogjuk folytatni a honfoglalásnak a részét. A 18-as fejezettől fogjuk folytatni. Drága Uram, köszönjük Neked azt, hogy a könyveknek könyvét, az életnek a könyvét tarthatjuk a kezünkben. Köszönjük Uram, hogy a Te isteni szavaidat, amik lélek és élet mi nekünk, azokat olvashatjuk, azokban gyönyörködhetünk, azokból táplálkozhatunk, azokat engedhetjük a szívünkbe világosságként. Köszönjük, hogy Te vagy az, aki utat mutatsz, Te vagy az, aki átformálsz minket, és lelket és életet adsz nekünk. Csak kérünk Téged, segíts nekünk hoztatlan figyelemmel te rád figyelni a Te igéidre, és kérünk Téged, hogy taníts bennünket a Te szellemed által, Uram, a Te igéid által, a Te fiad nevében kérünk erre. Amen. Amen. Legutóbb egy egész hosszú részt vettünk át a Józsué könyvéből, a 15-ös fejezettől egészen ideig a 18-as fejezetig vettük, Hogyha minden igaz, kaptatok egy kis térképet, ez azért fog segíteni nekünk, hogy betájoljuk, hogy melyik törzs hol is kapott helyileg ö, területet. Ezt, hogyha gondoljátok, eltehetitek a bibliátokban, ez egy körülbelüli felosztás, hiszen pontosan egyes helyeket nem ismerünk, de körülbelül itt vannak ezek a határok. Ahogyan majd folytatjuk tovább a honfoglalást most, amikor a legtöbb törzsnek a területéről beszélünk, jó, hogyha van egy térkép, hogy körülbelül betáj, betájoljátok, hogy ki hova is költözött, hol is kapott területet. Hogy emlékeztek, a múltkor megtanultuk Káleptől, Kálep példáján keresztül, hogy mennyire fontos az, hogy ragaszkodjunk Isten szavához, Isten ígéretéhez, mert hogyha ahhoz ragaszkodunk és engedelmeskedünk Istennek, ellene állunk a gonosznak, akkor a gonosz elfut tőlünk. Ezt tanította nekünk tál ahogyan küzdött az anákokkal, és erre biztat minket Isten, hogy a testiességünket, a bűnös természetünket is hasonló módon győzzük le. Aztán debír elfoglalásából megtanultuk azt, hogy ahol egyszer győztünk, nem biztos, hogy mindig győztesek maradunk, csak akkor, hogyha a győzelmet fent is tartjuk. Ez egy állandó ö, birtoklást jelent, és ö, ez egy biztatás mindannyiunk számára, hogy az életünk egy-egy területén, ahol győzedelmet vettünk a test felett, és most hitbe járva, Istenbe bízva tudunk járni, de esetleg elbukunk, akkor vegyünk bátorságot, és, és jöjjünk, és... Ö, győzünk újra Isten segítségével az ilyen elveszett területek felett. Fontos emlékeznünk, hogy a győzelmet fent is kell tartani, nem szabad engedni, hogy a testiességünk úrra legyen rajtunk. Aztán azt is megláttuk, hogy bizony nagyon sok törzs a kána, tákat, azokat a népeket, amelyek az ígéret földjén laktak, nem üzték ki, hanem csak leigázták őket, adófizetővé tették. Nem Isten szava szerint cselekedtek, hanem a saját belátásuk szerint. Úgy gondolták, hogy jól jön még egy pár rabszolga, jól jönnek még az adók, amit termelnek, jól jön ez, jól jön az. Isten megmondta világosan, hogy üzzék ki őket, de ők nem tették, nem az Isten szava szerint cselekedtek, hanem saját jó belátásuk szerint, és bizony ebből, nagyon nagy problémák származtak később Izrael történetében, mert a kananeusok megerősödtek és úrra lettek rajtuk. Azt is láttuk, hogy a kananeusoknak sikerült megmaradniuk, mert bennük ott volt az elhatározás, hogy ők ott akarnak maradni. Izraelitákban nem volt meg az elhatározás, hogy Isten szavának akarnak engedelmeskedni, és ki fogják őket, és ezért a kananeusok maradtak, és nem igaz, hogy az izraelieknek nem volt erejük arra, hogy kiűzzék ezeket a népeket, hiszen leigázták őket, adófizetőként tették őket, ki volna, de mégse tették, mert úgy gondolták, hogy a saját gondolkozásuk bölcsebb, mint Istennek a szava. És ez egy nagyon nagy figyelmeztetés a mi számunkra, hogy legyen a szívünkbe elhatározás Isten szavához ragaszkodni, és cselekedjünk azt szerint, még akkor is, hogyha mi józan paraszti eszünk más diktál, még akkor is, hogyha nekünk jobb ötleteink lennének. A, a testnek a cselekedeteivel úgy kell bánni, ahogyan Izraelnek kellett volna bánni ezekkel a népekkel. Itt fogjuk látni, hogy Izrael nem csak, hogy megtartotta ezeket a népeket, hanem még vonakodtak is attól, hogy elfoglalják azt a helyet, amit Isten nekik adott. Aztán láttuk Efraim törzsén keresztül, hogy fej, felütötte fejét a régió bűn a Izraelben, az elégedetlenség, és látjuk azt, hogy az elégedetlenség megfertőzte úgy a szívüket, hogy nem tetszett nekik az örökség, amit kaptak. Azt mondták, hogy ez túl kicsit nem férünk el, de látjuk azt a biztatást Józsué részéről, hogy vegyétek birtokba azt, ami a tietek. Ott van az erdő, vágjátok ki, a fát leszeljék helyetek. Vagy ott van ez a másik hegy, ahol van ellenség, küzdjetek velük, és az is a tietek lesz. Úgyhogy ott van ez a nagy biztatás Isten részéről, mi nekünk is, hogy azt, amit kaptunk, azt birtokoljuk, azt vegyük birtokba. Mindazt az áldást, amit Isten nekünk adott. És beszéltünk arról, hogy ez az egész Józsué könyve, az egész honfoglalás mennyire előképe annak, hogy hogy mi személyesen keresztényként birtokba vegyük azokat a mennyei áldásokat, amiket Isten már elkészített számunkra. És nagyon buta dolog elégetetlenkedni azokkal, sokkal bölcsebb dolog, azokat birtokba venni, azokban élni, tudni, hogy mik azok, és azt szerint élni minden egyes nap. És hogyha Isten akar még többel megáldani, akkor megáld de hogyha Isten el akar venni abból, ami van neked, el is vehet, és ezt fogjuk látni majd itt pontosan Júdának az esetében, hogy Isten elvett tőlük, úgy tetszett neki. És nagyon fontos látnunk azt, hogy Gilgában volt a Júdának és a József gyermekeinek, Efraimnak és Manassének a földosztása, és most eljutottak Silóba. És innentől fogjuk olvasni a 18-as fejezet 1-es versétől. Izrael fiainak egész gyülekezete pedig összegyülekezett Silóban, és oda helyeztették hely, a gyülekezetnek sátorát, minek utána meghódolt előttük a föld. Látjuk azt, hogy... Izrael átvonult a régi jó Gilgáli táborból, ahonnan minden harc kiindult, ahova legelőször bementek, ami igen fontos város lesz a későbbiekben is, átvonult Gilgából Silóba. És az a sátor, ami a vándorlás során mindig a tábor közepén helyezkedett el, most ez a sátor is végleges helyére kerül, legalábbis 300 évre, Silóban fogják felállítani. Hogyha emlékeztek a lévitáknak, meg a papoknak, Isten parancsolata szerint mindig le kellett bontani a sátrat, arrébb vinni, felállítani, és mindenki pontosan tudta, hogy melyik rész az, ami rátartozik, különben a sátor összedölt volna, nem lett volna sosekész, és milyen fontos volt, hogy mindenki tudja a feladatát abban a csapatban, de végre elérkeznek egy olyan helyzetbe, amikor Isten azt mondja, hogy ez az a hely, amit én választottam, ahol szeretném, hogy engem imádjatok. Ezt a 5 mózes 12-11-ben mondja Isten, hogy ő fogja kiválasztani azt a helyet, ahol szeretné, hogy imádják őt. És ez a hely, amit Isten kiválasztott, ez Siló volt, és ez a Siló városa, ez a Efraimnak a területére esett és ö, Ez a hely tulajdonképpen, hogyha megnézitek a térképet, Efraim körülbelül a Kánánnak a közepén található, és így tulajdonképpen Isten a Szent Sátrat a tábor közepéből áthelyezte a nemzetnek a közepébe. Ez egy könnyen elérhető hely volt, ugyanis Izraelnek továbbra is a sátornál kellett összegyűlni, a sátornál kellett Istent imádni, tehát ez egy mindenki számára viszonylag könnyen elérhető hely volt. Aztán, ha emlékeztek, Józsué is... Efraim törzséből való volt, és mivel a Silónál, a Sátornál nem csak az imádatnak a helye volt, hanem a törvénykezésnek is a helye, nem volt egy hátrányos dolog, hogy Józsué közel lakott a Sátorhoz, mert akkor elég hamar oda tudott menni, hogyha törvénykezni kellett. És ebből megtanulhatjuk azt, hogy Ugy, ahogyan Isten a tábor, illetve a nemzet középpontjában akart lenni. Ugyanúgy Isten a mi életünkben is a középpontban szeretne lenni. És ő ez a, ezt a helyet választotta, hogy a, hogy ezt a helyet választotta, hogy ott imádjuk őt. De azt szeretné, hogy köré épüljön az életünk, a gondolkodásunk. És nagyon fontos, hogy belőle fakadjon a minden, amit teszünk, mindent, a mindent ahogy, ahogyan cselekszünk, ő rámutasson, és belőle induljon. És Isten ezt előre szerette volna vetíteni ezzel, hogy a nemzet közepén állította fel a sátort, hogy a mi életünk középpontjában szeretne ő elhelyezkedni, ő ezt a helyet választotta, ő azt akarja, hogy itt imádjuk, ráépítsük az életünket. Mindezeken túl egy messiási profécia is volt, ami Silóval kapcsolatos. Az Egymózes 49-ben találjuk Jákobnak egy proféciáját, az Egymózes 49-10-ben, itt Júda törzséről profétál Jákob, és azt mondja ott, hogy nem múlik el Júdától a fejedelmi bot, a vezéri párca, mindaddig, amíg el nem jön a Siló, és a népek engednek neki és ott a Siló, a messiásnak az egyik neve. És ez a profécia arról szól, hogy Júdánál lesz a, a törvénykezés, a törvényi hatalom, mindaddig, amíg a messiás el nem jön. És ö, karácsonykor pont beszéltünk arról, hogy ez a profécia beteljesedett Krisztus születése után hétben, amikor elvették Izraeltől a törvénykezésnek a jogát, és átkerült a római birodalom kezébe. És addig kellett eljönni a messiásnak, és a messiás el is jött természetesen akkor. Ez a profécia véglegesen akkor teljesedett be. De itt, ahogyan Isten kiválasztotta a Siló városát az összes többi közül, ebben akarta emlékeztetni a, a zsidókat arra, hogy mi is az igazi imádat, mi is a, az imádatnak a középpontja. A sátor, hogyha visszaemlékeztek, tulajdonképpen a mennyei hajléknak a pontos mását képviselte, ezért volt olyan fontos, hogy Mózes, illetve az izraeliek olyan aprólékosan Isten parancsát tökéletesen követve építsék fel a sátrat, mert ez a mennyei hajléknak egy előképe volt. A zsidókhoz írt levél 9-es fejezetéhez, ha alapozunk, meglátjuk, hogy ez a sátor mire is mutatott valójában, ez a sátor, amit Silóban itt háromszáz évre felállítottak a zsidók, egy elővetítése volt az igazi sátornak, az igazi áldozatnak, Isten igazi imádatának. Itt a zsidó 9.1-es versétől fogjuk olvasni. Azt mondja itt az író, annak okáért voltak ugyan az első szövetségnek is istentiszteleti, istentiszteleti rendtartásai, mint szintén világi szent helye. Azt mondja, hogy az első szövetségnek, az ószövetségnek volt világi helye, volt egy sátor, ahol ez az imádat folyt, és itt a következő igye pontosan erről a sátorról, illetve az Isten imádatáról beszél. A 11-es versben azonban azt mondja, hogy Krisztus pedig megjelenve, mint a jövendő javaknak főpapja, a nagyobb és tökéletesebb és nem kézzel csinált, azaz nem e világból való sátoron keresztül, és nem a bakok és túlkok vére által, hanem az ő tulajdon vére által ment be, egyszer mindenkorra a szentébe örökváltságot szerezve. Mert ha a bakoknak és bikáknak vére, meg a tehén hamva, a tisztátalanokra hintve megszentel a testnek tisztaságára, mennyivel inkább Krisztusnak a vére, aki örökké való lélek által önmagát áldozta föl ártatlanul Istennek megtisztítja a ti lelki ismereteiteket a hol cselekedetektől, hogy szolgáljatok az élő Istennek. A 11-es versben arról olvasunk, hogy Krisztus egy nagyobb és tökéletesebb és nem kézzel csinált, nem-e világból való sátorból jött. Krisztus a mennyből jött, a mennyből, aminek csak a jelképe volt ez a szent sátor, amit itt sílóba idéglenesen felállítottak. És ő, mint tökéletes főpap, a, ő, mint a jövendő javaknak a főpapja, bement ebbe a sátorba. A sátorba, hogy emlékeztek a Szentek Szentjénbe, egy évben csak egyszer mehetett be a főpap, véráldozattal, és nem biztos, hogy ki is jött. De itt azt mondja, hogy Jézus bement, de nem a túlkok vérálta, hanem a saját vére állt, a saját magát saját, a szent élek által, önmagát adta miértünk az ő vére által, és nem kellett évente bemennie újból meg újból, hanem elég volt egyszer és mindenkorra bemennie, és ő váltságul lett miértünk, hogy a, a halott cselekedeteinkből megmentsem. És mindennek a célja az volt, a 14-es versben azt olvassuk, hogy szolgáljuk az élő Istent. Ez volt Krisztusnak a célja, ez volt az ő hála áldozatának, az ő bűnáldozatának a célja. Ő saját magát áldozta föl a keresztván, saját vérét azért adta, hogy minket megváltson, és hogy szolgáljunk Istennek. Itt teljesedett be ez a silói profécia, és erre mutatott ez a silóban feláritott sátor. Ott volt Istennek az imádata abban az időben, Nekünk most nem kell Silóba elmenni, nem kell Jeruzsálembe elmenni, hogy imádjuk Isten, nem kell akármelyik konkrét helyre elmenni, mert Krisztus egyszer és mindenkorra, mindörökre elvégezte az áldozatot, a szükséges áldozatot Miértünk értünk, lett mindannyiunkért, ezért imádhatjuk őt bárhol és bármikor, de Krisztus azért halt meg, hogy szolgáljuk őt, hogy dicsérjük őt, és... Ez nagyon fontos tanúság ebből a sílóban felállított sátorról, illetve a zsidókhoz írt levélből, ahol látjuk ezt teljesen beteljesedni, hogy az imádatunknak a központja az az kell, hogy legyen, hogy ő meghalt értünk, hogy ő váltságul lett miértünk. Ez kell, hogy legyen az imádatunk központja, mert emiatt imádhatjuk őt. Ez az, ami alkalmassá tesz minket arra, hogy egyáltalán imádhatjuk őt. Így aztán a silóban felállított sátor mindezt mindenre előre mutatott. És az izraeliek közül ezt az proféciát mindenki tudta és ismerte, hiszen Júda egész nemzetségére kihatott, hogy a, hogy a fejedelmi bot náluk marad addig, amíg el nem jön a sió És a messiásban Krisztusban eljött. Aztán a kettő Sámuel 6-ban olvashatjuk azt a történetet, amikor Dávid visszahozza a filiszteusoknál maradt szövetség ládáját, és ott láthatjuk azt, hogy mi, micsoda örömünnep volt Izraelbe, amikor visszakerült a helyére a láda, és milyen áldozással és alázattal és Isten imádattal gyűlt össze egész Izrael. Minden bizonyja itt, amikor... Gilgából áthelyezik a sátort silóba, itt is hasonló örvendezés és, és Istennek való háladást töltötte be a szívenkát. És azt hiszem, hogy ez is egy nagyon fontos dolog, hogy megemlékezünk arról, hogy az Isten imádatában ez nagyon fontos, hogy, hogy öm, teljes alázatossággal és örömmel tudjunk menni arra a helyre, ahol áldozunk, ahol Istent imádjuk. És öm, hogyha emlékeztek Izraelnek, messze utat kellett megtenni az izraelieknek. Van, akinek hosszabb utat, van, akinek rövidebb utat kellett megtenni, hogy elérjenek Silóba. De ezeken kereszt, ez, ez alatt a hosszú út alatt énekelték a zarándok énekeket, és emlékeztek meg arról, hogy Isten mit tett értük. Úgyhogy amikor már az imádat helyszínére értek, akkor már a szívük tele volt hálával, tele volt imádattal, bűnvallással, megtisztultak az úton, ahogyan Istent keresték, és már csak a véráldozatokat, hálaáldozatokat mutatták be az imádatnak a helyén. És úgy hiszem, hogy ez megint olyan dolog, amit elraktározhatunk a szívünkbe, hogy akkor, amikor jövünk Isten közösen imádni, bibliaórákra, gyülekezeti alkalmakra, vagy bárhova, ahova közösen összegyűlünk Istent imádni, készíthetjük a szívünket, ahogyan megyünk oda. Emlékezzünk meg arról, hogy Isten mit tett értünk, emlékezzünk meg arról, hogy honnan jövünk és hova tartunk, hogy milyen életünk van, hogy a mi életünk egy zarándok élet, hogy itt nem vagyunk otthon ebben a világban. És hogyha így érkezünk arra a helyre, ahol Isten közösen imádjuk, akkor a szívünk már kész lesz. Arra, hogy az a, a, egyedül Isten imádatára tudjunk figyelni. Kettes verstől olvassuk azt, hogy de maradtak még Izrael fiai között, akiknek nem osztották ki az ő örökségüket, hét nemzetség. Jóda, József fiai megkapták az örökséget, Rúben Gád Manassé fél nemzetsége szintén megkapta már az örökséget. Léviták nem fognak örökséget kapni, de ők nekik csak a lévitavárosok lesznek, mert nekik az örökségük maga Isten, és így még hét nemzetség nem kapott földet. És itt a sátornál fogják isteni vezetés szerint kiosztani a maradék földet. Mondta azért Józsué Izrael fiainak. Meddig vonakodtok még elmenni, hogy elfoglaljátok a földet, amelyet nektek adott az úrati atyáitoknak istene? Hozzatok elő három-három férfiút nemzetségekként, és elküldöm őket, hogy keljenek fel, és járják el a földet, és írják fel azt az ő örökségük szerint, és térjenek vissza hozzám. Azután osszák fel azt maguk között hét részre. Júda maradjon meg a maga határaiban délfelől, József háza pedig maradjon meg a maga határaiban éjszak felől. Ők már megkapták a területüket, maradjanak ott, amit kaptak, az, abban éljenek, azt foglalják el, azt birtokolják. És ti írjátok le a földet hét részre, és hozzátok ide hozzám, hogy sorsot vessek itt nektek az Úr előtt, a mi Istenünk előtt. Mert a lévitáknak nincs részük ti közöttetek, mivel hogy az Úrnak papsága az ő örökségük. Gát pedig és Rúben és Manasé félnemzettsége megkapták az őrökségüket a Jordánon túl kelet felé, amint Mózes az Úrnak szolgája adott neki. És felkeltek azoknak, azok a férfiak, és elmentek. Parancsolta pedig Józsué azoknak, akik elmentek, hogy leírják a földet, mondva. Menjetek el, és járjátok el a földet, és írjátok le azt. Azután térjetek vissza hozzám, és itt vetek nektek sorsot Silóban az Úr előtt. Elmentek azért a férfiak, által a földön, és leírták azt városonként hét részre könyvben, azután visszatértek Józsuéhoz a táborba, Silóba. És sorsot vetett nekik Józsué és Silóban az úr előtt, és elosztotta ott Józsué a földet, Izrael fiai között az ő osztály részeik szerint. Látjuk azt, hogy a hét nemzetség ott volt Silóban, jöttek a sátorral együtt, és Józsué szembesíti őket egy tényjel, nevezetesen azzal, hogy hát ti is kaptatok már örökséget ezen a földön, meddig nem akartok még elmenni, és meddig nem akarjátok még elfoglalni azt, amit Istentől kaptatok. Teljesen biztos volt az örökségük, biztosan kaptak területeket, de még vonakodtak, még nem akartak menni, még nem tudták, hogy mik a helyük, nem nagyon akartak menni. Lehet, hogy... Túlságosan is kényelmes volt nekik az a helyzet, amiben voltak. Lehet, hogy jó, bőséges zsákmány volt Kánaán földjéről, jól elérdegéltek, bele se akartak gondolni abba, hogy Á, most menjünk, foglaljunk el új területeket, bele se akartak gondolni abba, hogy megint kardot ragadjanak, és egy pár kananeust kiűzzenek. Abba se akartak belegondolni, hogy most az összes birkát, kecskét minden tereljünk oda, ahol majd lakni fogunk, meg még pakoljuk fel az egész házat, sátrat, családot, és költöztessük át őket oda. Tetszett nekik, hogy ott vannak, nehézségek ö, látszódtak a határon, és inkább nem akartak menni. Lehet, hogy pontosan az, a nehézségek miatt nem mentek. És bármi is legyen az ok, amiért nem indultak el, azt írja az ige, hogy vonakodtak elmenni, nem akartak elmenni, ott akartak maradni akármilyen okot hoztak föl arra Józsuénak vagy egymás között, hogy miért akarnának maradni. A vége az egész okoskodásuknak az volt, hogy egyszerűen nem, nem akartak engedelmeskedni Isten tanácsának, Isten szavának, aki megmondta, hogy menjenek, az ő részük az. És érdekes, hogy itt, itt az, hogy elfoglalják a saját részüket, nem másnak a javát szolgálta, hanem a saját javukat szolgálta volna, hogyha mennek és elfoglalják azt a területet, amit Isten nekik adott, de mégsem akartak menni. És nagyon sokszor van ez így, hogy bennünket is az ellenség a hazugságaival, meg a látszólagos nehézségekkel megpróbál áltántorítani attól, hogy birtokba vegyük azokat az áldásokat, amiket Isten már nekünk adott és nagyon sokszor sokkal könnyebb ezekre a hazugságokra hallgatni, hiszen olyan logikusabb meg lehet mindent magyarázni, és sokkal nehezebb azt mondani, hogy látom, ott egy látszólagos nehézség ugyan, de megyek, mert Isten azt mondta, hogy ezt tegyem és így cselekedjek. És a Prédikátor könyvének 11-es fejezetében, a négyes vers nagyon nagy bölcsességet tartalmaz. Azt mondja a prédikátor 11.4, hogy aki a szélre néz, az nem vett. Aki pedig a sűrű felhőkre tekint, az pedig nem maradt. Aki mindig azt nézi, hogy miért ne csinálja azt, amit kéne csinálni, az, azt visszatartják ezek a látszólagos nehézségek, ezek a látszólagos ö, ö, akadályok. Isten azt mondja, hogy kövessük az ő szavát, és hogyha vannak is nehézségek, ne izguljunk, mert ő keresztül fog vinni azon bennünket. Csak egyszerűen hallgassunk őre, és cselekedjük azt, amit ő mond. És ö, érdekes az, hogy Isten itt hozza Józsuét, és Józsuén keresztül kicsit megpiszkálja az Izraelieket, hogy na most már tessék megmozdulni, haladjunk, mindenki menjen oda, ahol, ahova Isten küldeni. És ö, érdekes, hogy nagyon sokszor ezt a indítást Ezt a buzdításokan sokszor úgy vesszük, mintha piszkálódás lenne, pedig nagyon sokszor Istennek az áldása az, hogy végre abba a helybe, arra a területre eljussunk, végre úgy éljünk, úgy járjunk hitben, ahogyan Isten azt adni akarja nekünk, és áldásként akarja nekünk adni. És hogyha emlékeztek, maga Isten is ilyen Isten, mint egy szerető édesapa, szeretné szeretne nekünk egyre többet adni. És ehhez nagyon sokszor az kell, hogy egy kicsit megindítson minket, hogy na hát, mennyi már így sose lesz a tied. És hogyha emlékeztek, Mózes énekében, az 5 Mózes 32-ben olvastunk erről, és ott tanulmányoztuk részletesebben, és a 11-es versben, hogy Isten olyan, mint egy felrebbenő sas, aki kiterjeszti a szárnyait a fiai felett, és, és a tollai nemeli a fiókákat, hogy az úr tudja, hogy amikor már elértünk egy érettséget, amikor már növekedtünk őben, akkor így kicsit fel kell kavarni a fészket, kidobálni, minket engedni, hogy tanuljunk repülni. És aztán ő jön, és szárnyát alánk teszi, és felemel, és sos engedi, hogy beverjük magunkat a földbe, mindig ott van, és elkap, de tanít minket repülni. És aztán egy idő után megtanulunk repülni, és még akkor sem megy el, akkor is mindig ott repül felettünk, és véd. Ezt a képet festi Istenről, a Mózes ott a 32-es fejezetben, az öt Mózesben. És itt ö, olyan, mint hogyha Józsuét is pontosan ilyen szerepkörbe használná Isten, hogy jön és egy kicsit megpiszkálja a törzseket, hogy most már mindenki induljon el az útjára, akarjátok már elfoglalni azt, amit Isten nektek adott. És ö, végül is Felkerekedik 21 férfi, a hét nemzetségből 3-3 és elindulnak és felmérik a területet. Józef Husz, aki egy történel, történész volt, egy zsidó történész volt, ő azt jegyezte föl, hogy ez az összeírás meg a területnek a felmérése hét hónapot vett igénybe. Hát ezt nem tudjuk, hogy annyi volt-e vagy sem lehet, hogy ennyi időbe telt, amíg a egész területet aprólékosan összeírták, minden várost összeírták. És látjuk, hogy Józsué megbízta ezeket a férfiakat nem csak azzal, hogy összeírják a városokat, hanem azzal is, hogy osszák ők el hét részre hogy utána ne legyen az, hogy ő többet kapott, mint én, vagy nekem ez nem tetszik, az nem tetszik, hozzátok el hét részre, és én majd kisorsolom, hogy melyik rész, melyik törzsé lesz. Egy nagyon igazságos osztást cselekednek itt, és Isten volt az, aki ezt a felosztást tervezte, ő volt az a ötletadója ennek a felosztásnak. Mindenképpen tanulhatunk ezekből a, ezektől a férfiaktól, akik elmentek, hiszen képzeljétek el, hogy Izrael éppen most támadta le 7 éven keresztül Kánaánt, ütötték, verték őket, a kananeusokat irtották, és akkor most... 21-en elindulnak háromszor hetes csoportba, hogy összeírják a földet. Azért nagy bátorság kellett hozzá, hogy így egy kis hetes csoportba elinduljanak, és összeírogassanak mindent. Nem mondhatták út közben, hogy hát mi csak a földeteket osztjuk föl, éppen ne báncsatok minket nem harcolni jöttünk. Bíztak Istenbe, és engedelmesek voltak Józsué-nak. Ez, ez egy nagyon nagy dolog, hogy így tudtak Istenben bízni, hogy ilyen bizalmuk volt Isten iránt. A másik dolog, amit olvasunk róluk az, hogy egészben visszaértek, semmi bajuk nem lett, és hogy Isten milyen hűségesen oltalmazta őket, és vigyázott rájuk. És ebből mindenképpen elraktározhatjuk azt a szívünkbe, hogy amikor mi Istennek a munkáját végezzük, amikor azt csináljuk, amire Isten elküld minket, akkor ő megoltalmaz, minket, akármilyen túlerő vesz is körül minket, akármilyen módon is tönkre akar tenni minket az ellenség. Amikor azt tesszük, amire Isten elhívott minket, akkor az ő védelmét élvezzük. Így módon, ahogyan felosztották a férfiak a területet hétfele, és majd sorsolással eldöntötte Józsué illetve a vezetőség, hogy akkor ki, melyik terület kié legyen, a teljes igazságosságra törekedtek, és igazából senki sem panaszkodhatott. Krisztus is hasonló módon ad nekünk áldásokat, osztja föl a mennyei áldásait mi nekünk, és ő az, aki... Ő az, aki mindannyiunknak személyre szólóan adja azt, amit ő szeretne, és ő pontosan tudja, hogy kinek mit szeretne adni, kinek mit lát jónak. És pont azon gondolkoztam tegnap, hogy arról nem tehet senki, hogyha mondjuk jó hangja van, de arról se tehet semmit, hogyha valakinek nagyon rossz hangja van. Ezért akinek jó hangja van, nem büszkélkedhet vele, akinek rossz hangja van, annak meg nincs mit szégyelni, mert Isten adta ezeket az ajándékokat, és lehet a ha rossz hang is ajándék, nem tudom, hogy, hogy még ezen gondolkoznom kell, de az biztos, hogy Isten azt kéri, hogy, hogy a hangunkkal dicsérjük őt. És ő nem azt nézi, hogy jó hanggal dicséred -e őt, vagy rossz hanggal, hanem azt nézi, hogy dicséred -e őt, mert ő ezt kérte és Pál is erről beszél, hogy nagyon fontos, hogy lássuk helyesen magunkat, meg lássuk be azt, hogy ha valakinek valamilyen van, tehetsége van, vagy egy jó családba születik, vagy Isten egy olyan munkahelye áldja meg, hogy sok pénzt keres, akkor legtöbbször erről az ember úgy nem tehet. Nem tetsz arról, hogy milyen családba szület, milyen körülmények között. Az éhező etióp gyerekek nem tehetnek arról, hogy ők ott születtek, de az Amerikában élő most csemete, akinek 18 kocsia van, meg 30 tévéje, ő se tehet róla, hogy olyan családba született. És az igében Isten azt írja, hogy mindenkit oda helyezett, meg akkor helyezett oda, amikor ő akart, amikor ő jónak látta, ahova jónak látta, de mindannyiunkat azért teremtett, hogy dicsérjük és imádjuk őt, függetlenül attól, hogy ő hova tett minket, meg mit adott nekünk. És azt nézi, hogy dicsérjük-e őt, szolgáljuk-e őt, mindegy, hogy mit kaptunk, és ez egy nagyon fontos dolog, hogy ezt lássuk, megtanuljuk ebből a földosztásból is, hogy Isten mindenkinek azt ad, amit ő jónak lát, és nem az, hogy ő, ő bármelyikünknek is rosszat akarna adni, hanem egyszerűen ő látja, hogy melyikünknek mi a legjobb, mit lát legalkalmasabbnak. És um, ezzel érdemes minél hamarabb kibékülni, és sőt hálásnak lenni érte, és megtalálni azt, hogy ezekkel, amiket nekem Isten adott, ezzel hogy tudom őt dicsérni és szolgálni, mert ez a kérdés, és nem az, amit nincs. Isten senkitől nem fog semmit számon kérni, amilyen. Nem volt. Számom fogja kérni, hogy amit volt, az amit csináltál. Ha tovább megyünk, látjuk azt, hogy min az első, aki a sors által örökséghez, jut a hét törzs közül. Azt mondja, hogy ki a Benyámin fiai nemzetségének sors szerint való része, az ő családjaik szerint. Ez pedig esett az ő sors szerint való részüknek határa a Júda fiai és a József fiai közé. Hát, hogyha most előveszed a térképet, akkor megláthatod, hogy hol van Benjamin. Tulajdonképpen láthatod, hogy Benjamin törzsének a keleti határa az a Jordán folyó, alulról Júda felülről Efraimnak a törzse határolja. A Mózesi áldás szerint, amit a, a 5 Mózes 33.12-ben olvasunk, Benyáminra maga, Isten vigyázott az ő szárnyaival, betakarja őt mindenkor. Ez volt a, a áldás és profécia is egyben. És mint törzse volt az, aki majd Júda törzséhez csatlakozott, amikor Izrael ketté vált, és ők voltak azok, akik a, a déli királyságba becsatlakoztak. Aztán itt a 20-as versekig egészen a határait sorolja Benjamin törzsének, és aztán a 21-estől 28-as versekig pedig a Benjamin a városokat sorolja föl Józsué az egyik város, amit érdemes észrevennünk a 21-es versben, az Jerikóvárosa. Hogyha emlékeztek, ezt teljesen lerombolták, a falakat ledöntötték, és stilos volt újra építeni, de úgy néz ki, hogy mint falu, mint, város, mint városfal nélküli település továbbra is egy fontos hely maradt a benyámiták számára. Aztán itt mint területén találjuk Gilgát is, ahol ugye legelőször Tábort vett Izrael, ahonnan az ötszes katonai hadakozásuk kiindult. Aztán uh, itt Gilgában lett Saul királya az első királya Izraelnek. Aztán itt Benyámin területén volt Bétel, és szintén egy híres hely, amit többször is látunk majd előfordulni. Itt volt Gibeon, ahol csalamon idején az oltár állt a 25-ös versben. De aztán ezen a területen, Benyámin területén volt Ebbenézer is, Sámuelnek a városa, meg Anatót is, Jeremiásnak a városa, ezek itt nincsenek felsorolva, de későbbiekben fogunk olvasni, hogy ez mind-mind területén volt, úgyhogy Sámuel is és Jeremiás is innen származott. És talán a legismertebb a mindenki közül az Pálapostól volt, a Róma 11.1-ben ő elárulja, hogy ő bizony Benyámin törzséből való, de ugyanezt a Filippi 3-ban is olvashatjuk, a Filippi 3.5-ben ott is olvashatjuk, hogy ő Benyámin törzséből való volt. A 19-es fejezetben látjuk, hogy a következő rész, a második rész sorsolás szerint Simeonnak esett, Simeón fiai nemzetségének az ő családjaik szerint, és lett az ő örökségük a Júda fiainak öröksége között. Ez egy nagyon fontos része ennek az igeversnek, hogy a Júda fiai örökségei között lett Simeon öröksége. Ha megnézitek a térképet, így külön Simeón kiírva nem is találjátok. Alul délen találjátok Júdát és a Filiszteusokat. Simeon a Filiszteusok és Júda között volt elszórva. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy elszórva voltak, hiszen, hiszen a, azzal, hogy elszórva voltak, Jákobnak a proféciája teljesült be Simeonra vonatkozóan. A 1 Mózes 49.7-ben olvassuk Jákobnak a proféciáját, mind a lévitákra, mind pedig a simeonitákra, hogy Eloszlatom őket Jákobban, szétoszlatom őket Izraelben, hogy szét fogom oszlatni őket, nem lesz külön egy nagy területük. És itt látjuk ez beteljesülni, hogy tulajdonképpen Júda közé szorja szét Simaunt Isten. Ez volt az ő tervem. Ebben azt is megláthatjuk, hogy Júdának a területe, amit kapott Gilgában, az túl soknak tűnt. Az, hogy túl sok, ezt úgy lehet inkább meghatározni, hogy több volt az a terület, mint amire szükségük lett volna, ezért Isten azt átcsoportosította Simeonnak. Emlékeztek arra a kilenc városra, amit olvastunk a múltkorában, hogy igazából azok a Simeon részéhez fognak tartozni, ahogyan a Juda városait sorolja a Józsué 15. 20 tól 31-es versekig, ott abból kilenc város Simeónékhoz került át, amit itt a 19-es fejezet első verseiben olvashatunk. Simeonnak nagy szerencséje volt, hogy Júda közé került, ugyanis amikor ketté vált Izrael, akkor Simeonék nem az északi királyságot követték, ami kapásból bálványimádásként alapult, hanem maradtak Júda törzsével, legalábbis a legtöbb itt a város Júdát és Benyámit követte, és hása királyuralma alá ment, és ezzel nem lettek bálványimádókká. Talán érdemes elgondolkozni pont a Simeon, illetve a Júda, Esete kapcsán azon, hogy amikor ö, Isten olyan dolgokat ad nekünk, amire nincsen szükségünk, azt bátran meg lehet osztani azokkal, akiknek van rá szükségük, mert lehet, hogy pont azért kaptad azokat, amire nincs szükséged, hogy másoknak továbbadhass, hogy másokkal megoszthass, azt. legyen ez anyagi dolog, vagy ö, bármi más ö, jellegű dolog. Aztán az is egy ö, jó gondolat, hogy nem mindegy, hogy az ember kik között lakik. Simaonnak nagy szerencséje volt, hogy Juda között lakott, és így nem az északi federációban, nem a konfederációban, hanem a délibe tudott kerülni. Na, a tízes verstől, tízes versig sorolja ugye a, a Simaón törzsét, 10 tízes verstől olvassunk a Sorsátal való harmadik részről, ami Zebulon fiainak jutott. És a 10-es egészen a 16-os versekig Zebulonnak az örökségéről olvasunk. Ha megnézitek a térképet, Zebulon éjszakabbra van. Itt a papírnak a jobb oldalán van írva, de hogyha látjátok, ott egy nyíl mutatja, hogy Zebulon az a kis rész, ami a tengertől kicsit keletre van. Tehát a Galileai tenger, illetve a nagy tenger között helyezkedett el és Zebulonnak nagyon sok kikötője volt. Áser nemzetsége egy kicsit úgy ö, ö, eltakarja a nagy tengertől, de volt elég jelentős kikötői voltak a nagy tengerfele is, meg egész a galilai tengerig is elnyúltak a területeink. És ezzel is a Jákobi profécia teljesült be, hogy nagyon sok kikötője volt, hajókikötőjéig lakozik. Érdekes, hogy nem ott volt a fő területe, de mégis egész a kikötőig kinyúlt. A Galilei, galileai tengeren a halászhajókikötőkig, a nagy tengeren pedig a kereskedelmi hajókig. Itt ezen a területen találjuk a Kármel hegyét, ami egy elég híres hely a, az illésnek a, a, a Istenbe való hit, hitéről nagy bizonysága, hogy a baáli hamis profétákat megszégyenítette. Aztán még érdekesebb talán az, hogy itt Zebulonban találjuk Nazáretet, ahol Krisztus életének legtöbb részét töltötte itt a földi életéből. Aztán itt találjuk a táborhegyet, ami valószínűleg az a hegy, ahol Krisztus átváltozott. Aztán itt találjuk a, a galiai tenger, nyugatra található részt, ahol Krisztus szolgálatának nagy részét végezte itt a Földön. Aztán a 17-es verstőktől, a sorsáltal való negyedik részről olvasunk, ami Izsakár fiainak jutott, egészen a 23-as versekig, és itt a 17-estől 23-as versekig a az Izsakának jutott területből talán érdemes megemlíteni a Kison patakját, amiről fogunk olvasni a, a Bírák könyvében. Itt a Kison folyó, vagy Kison pataknak a partján győztele Debóra és Bárák, Sziszerát, illetve az ő csapatukat. Aztán itt találjuk a Meggidónak a völgyét is, ahol Jósiás király ö, meghalt, illetve majd későbbi proféciákban igen fontos völgyről van szó és innen is akár törzséből származik az egyik későbbi bíra, Tola, és az egyik későbbi király is bása. A 24-es versetől egészen a 31-es versekig Ásernek az 5. részben kisorsolt területéről olvasunk. Ásert területét látjátok ott a. Nagy tenger mentén, tehát a Mediterrán tenger mentén terült el. És uh, ami nagyon érdekes, az az, hogy Anna Proféta asszony az Ásher nemzetségéből volt, őről már beszéltünk a Lukács evangéliumában, a 2. fejezet 36-os versében lehet róla olvasni, hogy ő Ásher nemzetségéből való volt, ő volt az, aki várta a messiást, és a templomban szüntelenül könyörgetés, amikor uh, megjelent. ugye Mária József és Jézus, akkor ő is ott volt. Aztán, amiért nagyon fontos ásárnak a területe, az az, hogy itt találjuk Tírusznak és Szidomnak a városát. Ezek talán ismerősen hangzanak, ezek a városnevek. Most azt keresem, hogy... hogy a Tírusnak és Sidonnak a városát itt találjuk. Én igen, kettőt lapoztam elnézést. 29-es versben van bennem, hogy Tírus erős városáig ér a határuk, és a Tírusnak és Sidonnak a városa az tulajdonképpen két erős város volt, ahova a kananeusok tulajdonképpen visszavonultak, és egészen Krisztus ideig városok voltak. Aztán. 32-es verstől, a 39-es versekig olvassuk Naftalinak az örökségét, ők voltak a hatodikak a sorsolásban, és Naftali volt az a törzs, amit tulajdonképpen legészakabbra helyezkedett el. A térképen látjátok, hogy Naftali van legészakabbra, aztán felette még oda van írva Dán, ugyanis majd mindjárt olvassuk a a Dán nemzetségéről a 47- versből, hogy Dán nem elégedett meg a lent kapott területével, hanem még felment északra is, hogy elfoglalja a legészakibb részeket. Persze nagyon sok támadást kapott kívülről. De Dán ezért került legészakabb egy párváros túral, igazából naftalinak a területe helyezkedett el legészakabban. Itt a Naftalinak a területén találjuk. Talán a legismertebb városokat, olyanokat, mint Kapernaum, a Betsaidát, illetve a galilei tengernek az észak-nyugati részét, ahol Krisztus szintén nagyon sok szolgálatot tett. Itt naftali területén találjuk még Betsemest is. Ez egy szomorú hely, Egy Sámuel El 6-ban olvashattok róla, meg sok más út, de itt Betsemesnél volt ez, amikor a láda visszakerültével az izraeliek lelkesen belenéztek a ládába, hogy megvan-e benne minden, és 5070-en meghaltak azon a napon, mert elmozdították az írgalomnak a székét, a kegyelmet, az írgalmat félretették, és vissza akartak tekinteni a törvényhez, és Isten parancsának ellenszegültek, leginkább ezért haltak meg. Itt a Betsemest is, tehát itt találjuk Naftaliban. És a hetedik rész az Dánnak esett, 40-es verse 48-as versekig olvashatunk róla, és mint említettem az előbb a 47-es versben olvasjuk azt, hogy felmentek ugyanis Dán fiai, és hadakoztak Lesem ellen, ez volt a legészaki város, amit még Kananeusok uraltak, és el is foglalták azt, és vetették azt fegyver élére, és birtokba vették azt, és lakoztak benne, és nevezték Lesemet Dánnak, az ő atyuknak. Dánnak nevére. Tehát elnevezték lesemed Dánnak, és így lett a legészaki városa Izraelnek Dán. Ez a törzs nagyon nagyon nagy volt számban, és elég erőteljes is volt, és hogyha látjátok, a eredetileg nekik adott terület délenben helyezkedik el, és igazából ők voltak azok, akik legtöbbet hadakoztak a filiszteusokkal, és itt Dán területén találjuk egyébként a Eskolnak a völgyét is, ahol azokat a igen híres szőlőfürtöket látták a kémek, de nem volt elég nekik ahhoz, hogy meggyőzze őket Isten annak a földnek a gazdagságáról, amit nekik akart adni. Hát ez a törzseknek az öröksége, és még itt van Józsuénak az öröksége, 49-es verstől. Mikor pedig elvégezték a fölnek örökbevételét, annak határai szerint akkor adtak Izrael fiai örökséget Józsuénak, a nunfiának ő közöttük. Az úr rendelése szerint adták neki azt a várost, amelyet kért Tinat Szeráhot az Efraim hegyén, és megépítette azt a várost, és abban lakozott. Ezek azok az örökségek, amelyeket örökül adta Eleázer, a pap Józsui, a nun fia és az atyáknak fejei, az Izrael fiai nemzetségnek sors szerint Silóban az úr előtt a gyülekezet sátorának nyílásánál így végezték el a földnek felosztását. Látjuk azt, hogy legutoljára örökséget Józsué kap, és nagyon sok mindent megtanulhatunk Józsuének a jelleméből. Az egyik az az, hogy Józsué nem vette el azt a területet, ami neki tetszett, hanem megvárta, még az Izrael fiai odaadják neki. Igaz, hogy ő kérhette, Isten ezt így engedélyezte, hogy ő választja ki, hogy mit szeretne kérni, de Izrael egész nemzedéke hozzájárulását adta, és ők adták oda Józsuénak az örökséget. Ez is érdemes megfigyelnünk, hogy Józsué nem magába kezdte a földosztást, hogy én bevezettelek titeket erre a földre, én vagyok itt a legjobb hadvezér, ezért nekem ez meg ez a legjobb hely kell, hanem megvárta, míg a föld felosztása megtörténik, és csak utána legutolsóként kapott örökséget. Ez a hely, amit Józsué választott, ez Efraim hegyén volt, Tinat-Szerát, és ez a hely talán a legrosszabb hely volt, amit Józsué választhatott volna egész Izraelből. Ez egy sivatagos rész volt, ahol semmi nem volt az égvilágon. Még itt azt is írja az ige, hogy megépítette azt a várost, amiben lakozott. Tehát még város sem volt. Hogyha emlékeztek, a Isten ígéret szerint az izraeliek olyan városokba fognak lakni, amit nem ők építenek, olyan ételt, olyan mezőkről fognak enni, amit nem ők és minden izraelita élvezhette a kananeusok által már létrehozott gazdagságot, városokat, ültetvényeket, kivéve Józsuét, ő egy sivatag közepét választotta, és ott épített várost. És ebben annyira meglátszik Józsuének az alázatossága, nem persze meglátszik Izraelnek is a jelleme, mert nyugodtan hagyták ezt. Kéred ezt a sivatagot? Jó, ez nem kell senkinek, ezt akkor odaadjuk neked. Nem akarták azt mondani neki, hogy jó ugyan már legalább egy oázist kérje már hozzá, De Józsué nem maga miatt volt, hanem azért, hogy Istennek a tervét beteljesítsen. Beteljesítse. Hát ezek a fejezetek így a határokkal, meg városokkal együtt számunkra elég unalmasak lehetnek, de azt hiszem, hogy Isten nagyon sok mindent akar ebből tanítani nekünk. De elsősorban azt, hogy ezek a telekönyvi leírásai ezeknek a területeknek, ez mondja meg, hogy kihez mi tartozik, és az, izraeliteknek ez, az izraelitáknak ez nagyon fontos volt, ugyanúgy, mint... Nekünk itt most Magyarországon, hogy a, kinek a, milyen telke van, vagy lakása van, és hogy a tulajdoni lapon mi szerepel, és nem mindegy, hogy milyen bejegyzések vannak azon, mert az mondja meg, hogy kihez mi tartozik. És az izraelieknek ez éppen ugyanilyen fontos volt, ebből tudták, hogy pontosan mi az, amit Isten nekik adott. Nagyon fontos azt is megtanulnunk belőle, hogy ez teljesen személyre szóló volt, mindenkinek külön-külön Isten, adott örökséget, és ebből pedig emlékeznünk kell arra, hogy Isten ugyanígy személyre szólóan foglalkozik velünk, és ad nekünk örökséget és áldást az életünkre. Aztán azt is láthatjuk az izraelieknek a életéből, hogy fontos az, hogy a saját területünket birtokba vegyük, hogy amit Isten nekünk adott, azt ténylegesen használjuk az ő imádatára és az ő szolgálatára és hogy a mi, életünknek is a, imá, a mi életünknek is a központja Isten legyen, és a, az isteni mádatunknak pedig maga a megváltás, amit ahogyan a sátor Krisztusra előre mutatott. És hát ezen kívül úgy hiszem, hogy így minden törstől tanultunk valamit, érdemes ezeken elgondolkodni és a szívünkbe rejteni. És innentől kezdve fogunk majd olvasni azokról a menedékvárosokról, amit Izraelnek adott Isten a Léviták városairól. És nem sokára végére érünk ennek a könyvnek. Imádkozzunk. Atyám, köszönjük neked azt, hogy a tesz szavaid azok, azok örökkévalóak. Köszönjük, Uram, hogy a Te ígédben egyetlen egy szó, egyetlen egy betű, egyetlen egy hangsúly, nincs hiába. Ezt mind-mind szándékkal tetted oda, Uram, és mindezeken keresztül valamit tanítani akarsz nekünk, valamire akarsz vezetni minket, formálni akarsz minket. Uram, kérünk Téged, hogy, hogy tudjuk mindezeket a, a tanulságokat elrejteni a szívünkbe, hogy a veled való járásunk során tudjuk azokat alkalmazni, Uram, hogy tudjunk Te veled járni, hogy tudjunk, Uram, a Te teljes ígéreteidben elmélyülni, és nem testben, Uram, hanem hitben járni, bízva Te benned. Szeretnénk, Uram, hogyha az életünk középpontja Te lennél, a Te imádatod, és szeretnénk, Uram, hogyha az imádatunk középpontja a Te megváltásod lenne minden egyes nap, minden egyes pillanatban. És, Uram, kérünk, taníts bennünket arra, hogy tudjunk járni a Te ígéreteidnek teljes áldásaiban, teljes mértékében, Uram, hogy ki tudjunk kaknázni mindent, Uram, a, a, ahhoz, hogy tudjunk hozzád minél közelebb kerülni, és hogy tudjunk téged szolgálni és dicsérni. Köszönjük, Uram, hogy ezért teremtettél meg minket, ezért teremtettél meg minket most itt a a 1900-as évek végén, és köszönjük, Uram, neked azt, hogy ide teremtettél minket. Köszönjük, hogy most itt élünk, most itt vagyunk, és most itt is összegyűlhettünk téged imádni, Uram. Csak kérünk téged, hogy taníts minket, és vezess minket a te imádatodra, hogy az életünk az ne hiába valóság, ne emberi bölcsességeken és gondolkodáson és józan parasztészen támaszkodjon, Uram, hanem terád, Uram a Te igédre legyen alapozva az. Köszönjük neked, Uram, hogy Te felrebbenő sasként kiterjeszted a szárnyaidet fölöttünk, és a tollaidon emelsz minket. Köszönjük, Uram, hogy vigyázol ránk, és betakarsz bennünket, és hogy külön védelmedet élvezhetjük, Uram, akkor, amikor a Te utaidon járunk, a Te akaratod szerint. Kérlek, Uram, hogy taníts minket, segíts nekünk, Uram, megtalálni azt, hogy mik azok a dolgok, amelyeket nekünk adtál, mik azok a dolgok, amikben azt szeretnéd, hogy ne csak beszéljünk róla, hanem cselekedjük is, hogy megéljük azt. Csak kérünk Uram, hogy taníts minket, taníts minket hálában és imádatban élni. Te fiad nevében kérünk. Amen. Amen.